Iarna Autor Nicolae Labiș Totul e alb în jur Cât vezi Noi podoabe Pomi încarcă Și vibrează sub zăpezi Satele adormite parcă Doamna iarnă În goană trece În calești de vijelii Se turtesc de geamul rece Nasuri cârne și hazli Prin odăi Miroase a pâine, a fum cald și a mărui, la ușă un câine să-și primească partea lui. Tata iese să mai pună apă și nutreț la vacă. Vine nins cu un fel de brumă și-n cu promoroacă. Iar bunicul desfășoară basme pline de urgie, basme care te-nfioară despre vremuri de odinioară, vremi. Ce în veci, nu au să mai fie. Lectura Maia Martin